بسم الله الرحمن الرحیم باب القناعت باب دې په بیان کې قناعت کې صبر کول گزارا اکتفاء په لقب باندې والعفاف عفت پاکدامنی زنا ناجايش شهوتونه پر کول والاقتصاد پیلمعیشہ اوپو جن پی رولو کی میاں نروی اختیارا وال من فقه الرجولی قصده فی معیشتی ابن کثیر کی یو بیویتی راوڑ دے روضت الصالحین دویم جل سلورسا دریعتیا کی دریعت صالحین شرح ادا روضت الصالحین من فقه الرجولی داد سرید فقاحت ندا قصده فی معیشتی په خپل ژوند تي روانو کې چې د ناغا وزاره کوي خپل متن دی د خپل ساده مزیا تي په مغزاو ده سټیګ دلته خپل ساده مواصل چې د ناغا په غواوا چې باري کې خو یو وليخ کیږي باب القناعه ولا فافي والاقصاد فی المعيشه والإنفاق او او په انفاق کې اقتصاد خرچه کولو وکړه وذم می سوالی بن غیر ضرورت او بغیر د ضرورت نه د سوال کول مزمت بدی څرخه نه دي قال الله تعالی وما من دابتن فل ارض الا الله رزقها شه القران رحم الله بوي جپ پيلاګ رجو <Sanye> ما من ضابطه نشته دی او سوا الا آل الله رزقوا آل الله رزقوا مگر په الله باندې دا یوه روزی دا ده ني دي ویل چې په لس خاطي دا روزي سلامه په خاطي کې خوريدا الله یې زبر روزي در کوم کستاس خاط وی او کني زکات څوک در کې او ک نظر رضي الله عنه ويعلم مستقرهم مستودع كل في كتابهمين تاسمه بدلی معنی کرے وکړه دا شاته سرهونه لیسیل رحمه الله سره شاید مرشدې مې مبوته لیدله ارواح کتعالب نو ما درس تبره ته دعا کړي رضا ول نمبر راغله وجې نمبر راغله امتحان خو نو تل <سؤال> ر دته پ سرې تللی که کانا خو هلته عمر اچر وي او برېلیو دغه و بد تهوااب چې د نوم نو چېدن نو بد ش پ ل نه چې دی ووا که نو خو راغلی نو هلته خواته نوگانې کولی اوس د ته دیل پش کوم چې نوبی غب داو دی او راغې په او من دا بلاروي اللهله اللهز کوه سوال چې زونه چې چی سړم دې رزق په الله تعالی دی ویاله مستقر را و سودا زید دني الله تعلم زید او سیدو الله تعلم کل فی کتاب مومن دا ټول په کتاب مومن کې دی او کتاب مومن الله په نبی اسلام علیه الی له نبی اسلام راځي کوم دې نبی اسلام غیب دان اومده نړی را میندې ګورې ایرو راځي نو دا به دا سی غوري غوري مطالبه او کی او کی او کی استادانو سره وكيني پاسي دا شارب شه اکبر سيد الله دی مغفور مرحوم کې غبم دا ډاډه دي زممن بر صوفي او ملا سلامي کې ا تهليغ مې کړ دي ني مارا ولي تعويل شادر حیرت انده خدا او جبرائيل او مصطفيان زمن زممن بر صوفي او ملا سلامي زما په آغا تیل پا آغا ملاسب سلام بے پی چې چه آ تبلیغ غمے کر دی نمارا چه زنون د تبلیغ کئی ولی تاویل شا در حیرت انداخت خداو جبریل و مصطفی را فا این چه کم مان آگاہ نے کئی ناو حیرانتیا کې غرضی خدای او جبریل و مصطفی را طول چې ما کوم ماکم کتاب را لگاو دائی خدا نو جبرئیل وې چې ما کوم راوړی دا خدامطلب نو محمد رسول الله په ما چې کوم کتاب راغله دا خدامطلب نو زینبر صوفی او مولا سلامه کې آتګلی غمه کړ دی نیمارا ولی تعویل شادر حیرت انده خدا او جبرئیل او مصطفی را اودام دیو سرا ای ببندی صوفی و ملہ اسیری حیات از حکمتی قرآن گیری با آیا تشتراکار جزی نیس کہ از یاسین او آساب میری یہ دو صوفی سے او دو ملعی سے قدام کی را گیری او قرآن دا غد احکامو خپل خفل جن برابر نکو دا یاسون سر دی بس داگا کار دی چیز دی اکسینو تو وایا چیز دی اکسینیات کا سالی پاس سالو خیلی بس دوی سانو دکار دینا هو آیا لِلْفُقَرَاءِ سَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ مَخِرَاجِكَنَا اِنْتُو بُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِمَّائِيَا او بلده کی اِنْتُو بُدُوا الصَّدَقَاتِ دَاسِدِي اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ دلتا موئی لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُخْرِجُوا فِي سَبِيلِ دا صدقات چار بور کوری کی فقرات آغا چیغی بنکڑشی دی فی سبیل اللہ حبس حبسو انفسهم فی الجهاد اول دا سبیل اللہ مزداد کن دن آغا جهاد دے خوا دا نوک پاکی مجازم دا شیرابی شکو لگا دا مزداد که اولنے سرے جهاد تودا گرما آغا دے لی الفقراء الذین احصروا فی الله لا او نوګورمن تعب دعلعلم علم کوم دیعالیم پهکم دی توانان نه لري د ګرې ځلو د سفر کولو په مګ کې افسه به مل جاه لو غمان کوې په د ایبانې د حال اغنییا د مالدارو م نه تاافوول اف د ووجې د نه سوال کوونو نام تاریفوم بسي مع هم پیژې تهدي لرا په نخوا دد لایس اللو نهسهلحاف نه غواړی خلکو نه په چاتیره کېلو چرا کې اون په برسرې ساک ساکې دې ساکا وګوره دا هیڅ وګوره او ال حافا شل قران مې مولا معنا ال حافا پخلی واذو سر پوازخن فلم چاته نوازی اړو کله وازی وکاله تعالی والذین اذا انفقوا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض معاباد سوق دی الذين اذا انفقوا اغری جکل انفاق که انو لم یسرفو حدنا نتیر دی ولم یقترو او کمیم نکی وکانا بین ذالک قواما عوید دی پمیس کی قواما اولادو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاویت سے اپ خاطرہ ہو لیگو داڑی را سخن آوا لا خیرہ فلسراف لا خیرہ ایوته اکج الفاظ ومتخیر است پرو ویلګ وی لا اسراف وبال خیر لا اسراف دنيکه په دې کې په دې کې لا غول چې دا اسراف نه ده نو واه کنه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب الذي ولقزرنا لجانا كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يفسرون بها ولهم اعذار لا يسمعون بها اولئكا کل انام بلهم اضل او بل اولئكا هم الغافلون اشکال دی اشکال دیتا دی رالیش یا قریشی رالی کرامی دیتا رائع نا کہنا جلتیو وما خلقت الجن والانس اللہ الایئل والانس اللہ لیابیون کریال انسانان می ز خپل معرفت د پاره د خپل عبادت د پاره پیداګړي اول ته ولک زرنا ل جنم کثیر من الجنوالین هر می جنم لا پیداګړي می بدد پیداګړي جنم لا پیداګړي جواب د اشکال دارې ما خو پیداګړي د خپل ماره پتو د خپل عبادت د پاره دی و ان جاء می دشی کبیر د پریانو د انسانانو چې دناګه جانم تورشی سوال کلام للی عاقبت تری والا کزرنا یقینا مم پیدا کړی د پریانم پیدا کړی انسانانو پیدا کړی عبادت دپارم پاره پیدا کړی هلی جهنم جهنم عاقبت د دشی جانم تبه کم ډیر پریانو انسانانو دناګه ورشی هل السلام ل <للا> له اقبت او جنې مخکې که په اننس باند دی جنې مخکې په سمانې ولېولله <والی> عالم <و> خو نقطه په کې دا معېږي چې <چی> دا شری نه دی ش دا جن ډېر شری دی دی دی بعد دپاره پیدا دی نو انسانانه ته خو قولا تریله سره دی بعد دپه پیدا دی چې غ ما دیلهته خوم دیله نو څنګه چې دغ ته زما دا نه کو که توای چې پیسسي بس سوګډي ما اوريدو من نو ری زما مخلو لری قور کوولو نه غواړ غ زه و او کا توایی چې نه لا ت به غواړ او ما اوريدو ته مو دا را نشته چې دی مال راې زه کووهوهیو دې یو کار دی هغه مېر الله تعالى الله عليه وسلم قال ليس الغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای نه د مالداری ان کثرت العرز د ډیروالی د سامانونو د وجې نه اچ دي ډیر سامان ډیر ګنده مالداری دی ولکه ان الغنا غنا غنا دا نفسا مال داری مال داری دا نفسا العرض هو المال یا خضون عرض هادل ادنى و یقولون سیغفر لنا سیغفرو ویا بین بارتانو اے وعن الله ابن عمر وزی الله و تعالی نوی دا هېنه او رسول الله تعالی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال قد عبرهم اعظم اور غدا خافا وقلنا ان الله جناحا یوصل اتنی کړه حدیث تیر شوایه حاکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنه قال سالته رسول الله صلی الله علیه وسلم حاکیم ابن حزام انسان او کتله ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کیسې ولورګې ویلړه قربانه لیک دې څنګه صاحب واه دیلړو په يو روپې باندې چې دنو هغه واه او دېلک یبل تر تراله هغه په ورخر کې په ځو باندې دې په يو روپې بل واه وسو او را له نبی اسلام د نهو دا روپې والا دا سره بيدارې چل ګلو بدا می دا چلو خو خيارو ګات حکیمونو نومیوم حکیم دی کته ایدی رسول الله صلوات و, و دعا او کرا غوی اما بچی خاور تلاث چور دی کی مار الله تعالی خیر باتو یانی غړی نه کسای دی کم جاهل ان جاهل ان تلقاو مرزوقا او کم عاقل ان عاقل ان اعیتهم مزایبوهم ایدی کنا ایدی کنا ویلی دغه صبح علاوه کی بردراش کام جااه ل جااه مرزوقا او که به ې نه یت او مذاهب یو پس کم بلله کرا و ب ک چا د بهیا نحري را په کې راې زینې کا پهې راي ز شته ماو زیر دی دا وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى الْقَضَائِ وَحُقْمِهِ بُعْصُ الَّبِي بِيَوْطِيبُ عِيشِ الْأَحْمَقِ که مقل سرے بھی دس سرکی بھی جسوائب او خیار سرے بھی جسوائب حاکیم ابن حضامو رضی اللہ تعالی عنو سألت رسول الله صلی الله علیہ وسلم فَاعْطَعَنِي مَا دَ نَبِي اسلام نَقُخْتَنَهُ وَقْلَانُو مَالَ عِرَاقَ لَلَا ثم سعلتو فعطانی ثم سعلتو فعطانی ثم قالی یا حکیمو اِنَّ هذا الْمَعَلَ خَذِرٌ حُلُونَ دا مال چه دنو شن دے خوک دے دا شن دے رمضا کی کانا او حلوون یا حلوون فمن اخذو بسخاوت نفسن توجو گی کانا عبدالشکر شیخ سے خوستی سکتاو استخیداد بیدا نوم دے بدل کوي دی وره غور کول غواړي او دا پښتو څنګه دا عربی نه دی دا د عربی لغت ته توجه وکړه چې دا عربی لغت به سخاوت نفس یاد کې یاد نشره کا سخيب افغانستان کې دندال تا مزار دی سخی بابا حدیث په دې دا دا داد سخی ور کړي نور داد نور ور کړي الله نور سماوات داد چې ولي دا د نو څخوتې نین فمن خه زه وې څخوتې نفسن چا چې وغې د را په څخه اووت د نه په سره بوري کله وفی ومن خه د ووب اشرافې نفسن سووکې داخل <سؤال> دي په واندې واري د خپل ځانولهم یو باله وي برکت په ګور ناچوورې د دا تااسې مخکې مکې کوي تا سر جووا ج چې ته میلاو شو میلاو شو کې نوتن مکې مکمه کوله وکاناکلدی یاکلوا ولا يشبع او دیو په شان دا غزی خوړاک کوي او مړیږي نو ولی یَدُلُ الیا خیرٌ من الید السفلى ورکون کिलास دا غستون کیلاس مغوار دې څه مرګه لگا اگر mula se بچا ورسره کومه اماله یې مرګه کوه زما لاس برکت په ام الله کوي ولی الید الیا خیر من الید السفلى یې ښه راغما ځان دې حدیث کې راغله ورکون کیلاس دا غستون کیراو قال حکیم فقلت یا رسول الله والذي بافق بالحق قسم ط غزاچ تي په حق راګل لا ارز احدن بعدك شيان ذب كم نكم يوتنت سشي مليش لاري څه کوټر دی ورته يلګي ورته آیستړي کان یو ماندو ملي نخرګي څه پتا کې وسخرات شي اګه دای اكسیدنت کړ دې دعا چې خدای خږي آ, سراج او اسحاب تی ذاتل په غاډي کې او په غاډي کې وخت دي و وسیم فخشه دي <تصفح> پامپيروال وسیم نو او هغه فخشه دي لاسې ماته او سر او تانکي مانکي ور بېدي لري دي او ا په ځای لګتل چې غاړه واړه وخمای کې دی خلګې شته انشاء الله تا یي د واغانو لوګو له حقیمونون فقته یار رسول الله والد باکهحق بلحقکو قسم غ دا چې په حق لا ارز او أحددن بعد د کا شيیان کم نستان نه رووسه شي حته اوفاار قد دنیایا تردي پوور د چې دا پر پرش که نه کم ب کامه وللی چې چاته هم چې دا ش کو مال راکا مطلب داری اغطا داغسیس کی کمیر آلی دی چه نه مال راکا نو چا تا نو هم چه مال راکا زچا شیبه چه نا کم نکمه بس تا تا می دا او اوزا دا یاد تا چه وفات تر مرگ پوری بزنن نپس بیاچان سشی نگوالم پل زن لو من دتر لو فکان ابو بکر رضی اللہ تعالی نو یدو اے پوخو تو پوخو تو نه نو پو نو پی او خ اوتی او او نوونه صحابوکې پختتو وه پو خو نو پو پهتن نه سرته را ش که سوچ په کوي نو پوتون بهې خېګړې واله بهوي تور زن وفادار به ن جا و پانه بر دا دی چټانه داسې کلکې داسې کلکې ی او بکر به را بله حقيم لوت یو چې دله بهمان له سوورې پهبان لمه تهته ت کو پایبان نو به ان کار کوو ی ش آ چې او ب نه ش کا کېسم ان اومر رض الله اوته داو یو یو اومر را ش په ا ی ب فقال د هغه آواو کیا معشرل مسل او شدو کو معله حقیې آالی حق کا الله لهو پې حلمال فکر کې م د نلم سا سبحان الله وی گواشی دل اللہ کو معلی فیک کیسا گرزو لیدا زی ورکوم او فیعبا این یا اخوزہو دینکار کیچی ناک جن ورزگو ری گناہگار نیما فلم یرزق حکیمن احدا من الناسی بعد النبی صل الله عليه وسلم حتا توفیا تشیہم کم نکو حکیم دیوتن دخلقن پز محمد رسول اللہ نا تر وفا تا پوری چارے سشیہ ندی کم کاری چارے سشیہ ندی کم کاری چارے سشیہ ندی ترتیب ور دي الله بنديانو علاوه ور دا وره چې چابک پتی او ور د پاس باندې و سور چابک پاو ور دي د پختله به کوښښه به روا او تاسو ته و درو چاته به نه ځم الله پڑھیه بای ته چې دنیا کې ته جنات زیر راتب خو تاسې خلق وګا 10 اخلک وګوا دا 10 اخلک 100000 اخلکونو څه نه وې سبحان الله كاتوا غا حديث ياد ده عمرو بن عبصر رضي الله تبارك و اول المفتیس بن قطوه ولا مفتو الثبات عمرو بن عبصر الجرالي ما انت يا نبيون يا نبيون ان شاء الله رضي بيسريغلي اذا كفر الاوثان وحد الله وحده لا يشرب بي شيء اه ابيصله الارحام <سلام> له ذاته زم يم از ستا تبیداری کوم ایتا ګور نه د باص حال دی وحل تکول دی ایتا سر سوق دی حر او عبد او بکر حر او بلال سو او خدیجه خذو او بلال او علی وریکو نو نیمه وي آیا کنه خدیجه او خذو او ادعو شوکلی وریکو او بلال غلام او بکر چې دنا را حرونو یاخورونه عبدل بل مطلب هم یسشي دا ووي وي چېخوررو ته راې شي بد تم راتی شي بند نه دروا و د مملګري کېم وي زما په ص پهتان ل تا سرملګريیکم زه م اوسییک چې پتر ته وولي چې زهغاری خو به خلکوبانې بیا را ش ل دملګري د نقطته د ده د محمد رسول الله ص الله صللم دغری سلور ملګری دي لیکن یقین اداده چې الله به ما په دې کفاروباري غالب کوي نو ما او تاسو را قران دي ما او تاسو را احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي او د يهودو دي سایانو د امریکایانو دیندوانو د چال دونه موږ جریبو او یقینم کم ده نه نه دا یقین ساته تاسو په یقین د محمد رسول الله آتا جزائری کمزورې لیکن دې باندې موږ غالب کیو خبر پیګ نه پیګي استاد وکلا کو ور شاگردان خویزکه اکلا کی اکلا کو سی گئی ار دې کنا چکه نه څه شعر کرنې শিকاله مریو ځل لږه مرد بار بار نو يې کیوږي يې تا کې وا نهي خبرګرام شيخ سید الله وبخي رحمه الله شريعت مسله کې آ په خوا چې دغه غدغي بند کړو شعره ریشه می بند کرده دلتا خوشدی بانی اصوژی که با که وروشه غوری کنه جمعه توالو بانید بس ورو تخطیل او قوستانو توی قوستانو هم راضی پی شعره ریشه بند چینو زداغ شیخ سی بیونی شاپور شیخ امیرو شاپور شیخ مازیگر کرده و توسوپی انسانو اله دا غوگانی او دا میخی دیو و بوار کنو غوگانی میخ خ نې نعم؟ وی وی د میوره چې د نوښت او بروا د شي وی ملګرو ته وی چې کته خپې نو کلابه کو نه وری ولا وی چې دغه کلاوه وي سبحان الله چا ویلی وری الله دې والسلام باندي به ادا شي هغه پط پرا کړ ادا وی شي شیاست به چې راوستو او ته وی ته ځه تاسو چې متا پسې درو مونږه چې زما ماشين زواله اکیو اللہ راوی کمچه و سرا خادمو دغه تا ته مارا دی کونی نیولاو باتم کنی تو کی یو گولای چې ما کمی دی کونی نیولاو باتم اب کخ پر ایتوری وش مارلی ایوار افتیوی آواز اللہ موانشو کلکو کانا لکلکو استا شاگردانم کلک جید اللہ بندگا اوازی محبت دیس محمد رسول الله کلکو سنگ <سنجز> حکیم ابن حضاب کلکتے ویت ریوس نووالم نووالم بیا نووالم نو نی هوت بیا نو واه سی بیا کړو چې نه عالم دې چې نه عالم محمد رسول الله ته ویل چې نه عالم نه عالم واه واه واه واه خالص الله درته نه دي مشرع اشعری رضی الله تعالی عنه خالص الله سره پاتشي الله بدر سد دې قسم الله قسم په خدای که بهترین جماعت را در دین اخار دې مون توحید قربان ہے تو سنت قربان ہے فجہاد قربان ہے تو مسئلہ شریعت فقانون قربان ہے او خیر تھا کم سے کم قربانیں دی او خیر دیو او ته څې سو غل دی دو ورو غل دی تاکوان دی سر شوند ته با سی کادر نه اسیه دی ایزان بلنګان غریب بل غریبی چلاوا غریبی لیا بات چای دا نو وی لیا بچید غریبی لیا بچید پڑھیه بای پڑھیه باب دبل تر تروالی اصل در روز اچ دین اغا نقصان ته وی اغا حدیث یاد دي چې سړی تو او تو کوم نه مرغ غیر شی قران ته کې نو هم دل الله تعالی تور کی اجر ثواب ور کی اغا حدیث یاد کړی یاد التم چې دن داله پذرا دي هدا له پذرا علی لم ينقص احدا شيئا اشراف النفس تطلعوها وطمعوها بالشیع سخاوت النفس عدم ولی اشراف الاششیع زان شیطن نلوان دی کول والطمعو پی والمبالات بھی والشرح حرس حرس تو ایسا حرس حرس علی رضی اللہ تعالیٰ نو شاگرد لے گا شاگرد ابو الحیاج اصدی رحمه اللہ تعالیٰ علی. اے لرشا اور او بر خبر اتا کرو اللہ ابعث کالا ما باثنی بی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاظر دینے لگم چیزو کی نبی اسلام لگرم مسلمی شاید اللہ تداسیم ثالا اللہ تمستہو ولا قبرن مشرفن اللہ سویتہو اللہ لگلے گے سیدینی دنگرگی گرد را گرد بگی بیان ولی میوی سر بیشنی بی سر بیانی شو بی ورطای بی تصویر بن پری بی اگا بروانائی वला قبرن مشرفن دن قبر چې دا سراو ته ازمکه سره برابر نه و اشراف ونفس ولا قبرن مشرفن دن قبر پرمې الا سویتو مگر هغه دزمکه سره برابر کې اولش قدرتې بنا اوجت کا ولا قبرن مشرفن اشراف ونفس چې ځار واندې کول اشراو ته قبر کې در دا دن قبر نه ټول وړتوي دا کمزوري ده لګیده کوم لګیده آ ورتا ورتا او شور دې دا دې لګیده اشراف ونفس اندار ما على... ما على وانا بني بنيي بي برده ابي موسى على شري رز الله تعالى نو ابو برده فرمای خرجنا ما رسول الله صلى الله عليه صل وسلم في غزات من النبي اسلام صرف الجهاد كي و تنحنو سته نفر سو بَيْنَا نَبَئِيرٌ زمان پا ميس کی اوخو ناتقبوهو نا تقب نا يو اوخو نمبر پا نمبر با پی سوریدو وايه کانا نمبر پا نمبر با پی سوریدو فَنَاقِبَتَ اَقْدَامُنَا نزمان قدمون سورشولا وَنَاقِبَتَ قَدَمِي اهزا ما قدم ويچه دين سورشول وصا قطط ازباری نکونه ميو داغه دهست چېتهوت جي خیر تاور را نه زم زیات سوته مختاج نمبر ته نمبر به خورورې سریدي خپل نمبر دی س نه نلوف والا ار جو ل نل خیرااک نومونږ به د خپللو خپونه چې دن نو توکړېتهولی پهسمومیت غځ ته اتې رکا هغېتهغزای زیاتور لما كنا ناصب نوې بله ارجو ل نامې در خیراته ځکه مونږ تغلی په خپلو خپو باې سیګړي تیګړي کابرګشي ته څه کپڑو دی کپڑا دا کپڑا پخټو دی ټو کې چیرلا زړو کې ټو کې زړو کې چیرلا دا پېژرې کپڑا دا نه کپڑا جوړاوای غا جوړنه راوځي ټو کې مي وایو زړو ابو بردا صحدث ابو موساباد الحديث ابو موسا دا حديث دا سم کوي هداલિકا بيدا بدو غنو وقال اي ما كنت افنئ بان اذكر وما ذكر ذا ذكركم دي وي پخپلا اي کار نو کوي ه اي کو نه شيئ من عملي افشاه دا د بده غل چي او شيئ عمل دنه دي خور کی کنه مطلب دا د نه کې کارو اخلاص یو کارو نو بس دې دا نه بیانو دا یو وخت کی مونږ او بس دې نه بیانو ملکه بي بي نه بیانو دا خپل عملي بس دې ښکارو بس دا شي کار دې دې ښکار کار دې بس دې نه بیانو څه ولګي دا وای کنه انا <تصف> وانا عمرو بن تغلب بفتح التغلب بفتح الطاء المصنط فوق و اسكان الغين موجمع كسر اللام الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمال ابي اسلام لما راو رسوله راو رسوله اوسبين يقديان فتقسمه او لا تقسمه فاعطى رجالا تصلوله ورك ما وکلا وتا را کری جالن او سنور ت وی پر خل فبلغه ان الذين ترقا نو ندي سنت اورشيدا دا خبره چې هغه کا سان تارا کچ نبي زم پر خدي وعاتب خب غانی وک چې مون له سره نکلو او پلانو له ډیر ورکو مون يبي پر خدو فحمذ الله ان الحمد لله تقرير شورو مو کې تاور تقرير وکره ثم اصنع علی ثم قال ام بعد فالله قسم پله اننیله او تر راجلله ځ یو سړ له ورک نکومه اده او او بل سړی پریدم و دا اذا او وال ا اوحبو لي من الذي اوئ هغه سړی چې ځې پریدما دا معته زیات خوخې ورلا دا نو وای چې دا چاله ورک نوک نو دی فخو او ذینا فخوما نانا نانا ولکنی ردโป استاد امین الله استاد جبانی ماته امر غریوي اغه و چې علتونه بنوي په حدیث سره راوي اوو رسول <سؤال> الله <سؤال> اسلام علت علیه و آله و سلم دا الا الله صلی الله و دا چې ما چاله ورته وکړاله او چاله مې اونکړا دا دلیل د دین نه دی چې دا چاله چې موږ وکړې مې خوښ دي او دا چاله چې موږ اونکړو نه دی مې خوښ نه دی نا نا ولکن انما اوتی اقوام لما ارافي قلوبهم من الجزاء دی وجه نه ورکم چې زه په زونه کې پریاي نه سې نه سبا پر یادونه چا ته کوي وال حاله فراتو وينمطراتو پهې جی کا کچا انسان خولی کا جی کا کچا په کمم زورې په کم ز چې خپله سری خو چې د زه داورم را شي کوي تر چې به سریطر یادې په پینډ سره ناستدي نو خپل مخې ته پوټې پرو ي غرب اغبل طرف احراکاگی چورد او خمدی اصد ماری طرف احراکاگی چورد او خمدی وچې دا شي زه وکړم چې د ته لاندې شي هغه دغه وځه د دیتا تریاوي وزوي دا بیا تاسو زو عینم چې د دې پوزلوونکو جزا او حلعه او آکیلو اقواما او زور فرما سہلکو الا ما جعل الله في قلوبهم من الغنا هغه ستا چې الله د دې پوزلوونکو کما غنا پیدا کړي دا کم به پروايي او کم خیر منهم عمرو بن تغليب سبحان الله عمرو بن تغليب دکدي قال عمرو بن تغليب فول لا زما د پهله سممي ما حبو ان نلی بیکمه چې ورله مرران ناممربې تقلیب هم په دا کې چې د ما الله ته پرخوا دی دی د لک په د د پهز لکې غلاله د خیر دی مخه مخفت کول چې د غبانې دا یتی او داګمانې چې دکې سر تقور غور نه را او ګوره محمد رسور الله د مرې تقلیب پتوکړلو دی هم په دی کې د عاممرې تقلیب ووي ی قسم په الله کمالا سوستر ساویر کې چې دا کریم موږ لرا کدا و زمو بار دا والا ویني ور قومنی ور قوم دا سر ساروی عرب تډیر خو خو نه ذکرې دا څه ویل کړه دا زه لګي کنه لګي یا وره وای کنه لګي کنه هته بس کوای وای وای هه او اشدجه وسیله ابو بدر وره حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنه برمو ګوره فریا او بکرو وانا حکیم حضاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث گلابا دا پیو سلیو کم درشم کې پیر شہدیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علید الخل علیہ خیر من الید صفلہ وبدع بمن تورو و خیر صدقت یعن زہری غنن مضم لانا دیکھر اللہ ومن و من یستعفف یعفو اللہ و من یستغنی یغنی اللہ و آدھا لفظ البخاری و لفظ مسلم اکثر وایا القد ابو سفيان بن زياد شو صخر بن حرب ابو مسا شريش بن بن زياده ها عبد الله بن بكر بن زياده دي؟ عبد الرحمن لو ابو هرث بن زياده ابو هرث عبد الرحمن دا عبد الله اقلم شركين ميد دا چود او ورس ناګه داغو عبد شمس زاد الیا ساتیخه صخر بن حرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <Chief> لا تلحقوا بالمساله مبالغه في رسال مكه وي په ممسالله کی فواللہ قسم په الله لا یألونی احد منو پهمشي نه ایمان ماه یو وت ستااسونه په شي ف توخورې جا له ممسأانهتو چې را او سوال کول د د مننی زمانه شي ان سسی ه له کارهون او ضې سمانا سوال کې د له ورکمه دغ ساال د وج نه او زما خوښ نو غ دا یاد دستا نا نا نا نا فوالله لا يسألني احد فيبارك لك ما اعطيتو چې ګنه د ل برکت و بي منك بي منك بي منك او واچوري شي تاسو چې دیول ورکوم نا نا چې د غختلو د وgine رانواغستو او زما زله نون ودي کې ولا برکت نهي او چې ما ولا د خپل طرف نو ورک او اوغو حضورن مورنن کولا ودي کې د برکت دي اجازه حضورن مورنن مکوئ نه کی کنه لیا سره ورګه لګانا